بسم الله الرحمن الرحيم علی بهرره قال فی رسول الله صلی الله علیه و سلم جنوب ده باب کی دا جنوب د پارا سے کم نه حکم کارو نہ جایز حکم ناجائز دا غیث کم بیان کئ اصل کې جنوب چې نظر د تو حارت نه لري دی تو حارت په کې نشته بلکل چې کوم سیژونه خالی تعظیم دي په په کار دا ده نه جنوب لغې پاتې شي سوات کابا ق دادرېسی دي ور سر نبی علیہ السلام خدا دری خصوصا دا شاعر اللہ دی دا دری شاعر اللہ دی نو جنوب دې دې درونه لري او دا کاوی په حکم کې نور مساجدوم دی نور مساجد د کاری په حکم کې دي نو ساجد ون جنوب لري قرآن کریم د شاعر ون دي نو قرآن کریم لا سن وړي او تلاوت یې نو کوي جنوب زه کړي جنابت حاضر تا کمر چې د قرآن د تلاوت نوم بن شو نو بدی کې خطرې زیات د قران نشته د قران کریم د ځای کې خطره خطرې نشته البته د بیواده حادثه لري او کله اړتیا نو بیواده څخه اړتیا اول شی لاس شی لګول زګر څنګه چې له او لو قرات نهوم بندو بیا د قران کریم د ځای کې دوه قطره لو قرات اجازه ته ولور کو بیا د صلاة او الله تعالی ګوړي اجازه ته وره نه پم نبی رسول الله صلي الله عليه دا داوند شاعرونو داوند شاعرونه خو دا حالات په نبی علیہ السلام راتل یو کا بشر نو اړ دي بشريا په نبی علیہ السلام راتل اوس په څه ته ویلې شي چې نبی علیہ السلام سره ملاقات ویلا وي او غالي وځو کی او کاغ سرو کی نی غالي ولان بي غالي ولان نو کېدې شي شي نبی علیہ السلام دا ټیم کې په داغه حالت کې دا غو په نمند اوارض راضي کېنا نبی ابو اصله د طهارت ضرورت نو فرع له طهارت سو ضرورت را دیو جنا د نبی علیہ السلام له ملاقات د او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ناس ته د پاره طهارت څخه شرط نکوه اغیر والا شرطنا کذکا دا عوارید بشریه دا پا غبانی امراثن و کدا اصل دا پارشت کی و دا فرق دا پارشت شی نو یعکس خبر شي الٹشی نو دا دیو جنا دا دا جنابت زنی احکامات چی کندنو آغازی کرکی خدای حاصلو وان بغره فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وار جنوبن ذو النبي عليه السلام شرع ذوشما ملاوشم اودم فحال د جنابت كيما فخذ بيد النبي عليه السلام زمالان سني و مشيت معه الى روان صندوقه سارا حتى تردي بورق قاعده شكيناست فن سللت ذوق شدم ددنا غلهوند ته وکشه دمه فنتسلتو فاته ترحلان کو تر عالم فنتسلتو نو ملا ملسمجه تو بیا عالم ابي عليه السلام نازتو ماته ويل اين یا يا باهره رات چته باي ماتوي فقلت له هو ورته خبر اوخړه بس ورته خبر اسګړه وخړه چې سقي ساو غمي وتا وخړه فقال النبي عليه السلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجسو مؤمن نصقي يونه غندكي پر داسه نجاست سره چا سره د مخالطه مسلمان پر داسه نجاست ننجس کی چا سره د مخالطه چکه نه لایج الم <سؤال> لا بیاوي ولې مسللمین معنا هو وذا د بعد د قوي فتو لهو د ف د له بس د خبره لګې واړړې ده هغه دا د چې لق لقيیتنی و جنوون تمما سره میلا شو او ځون بل حالت <سؤال> د <سؤال> جنابت حته ته سرلات تر سوو چې میلابلي نه پرڅو چې میلابلي نه نو تا سره مناستسته ب د و ګړله نوزه چې کمدننو لاړلمم خولاړو و خبره خومونږ وکړه چې چون کې په نبیې سلاتتو شسلام د په خپله راتلل د د نوې سلاتتو اگر چې د شاعر اللانو اگر چې د شاعر اللانو او خبره داسې ده چھے دا حالات پا نبی علیہ السلام پا قبل راتل ردی و جناد آغسر دا ناس کے دا پارا تو حارت چھے کمدن شرطو نشو تو حارت چھے کمدن شرط نشو حدیث کے خویہو ظاہری نکتی دی ظاہری جھے کمدن نکتی دی نوکتا یعو دارش ملگر دلاز ننیول جائید دی نبی علی صلات السلام آغا چه کم دنو فاخضا بیدی نبی علی صلام سا لی روان شو او گرر شاگر دی ملگر دی دلاز ننیول دی روان شید فی اے نبی علیہ السلام علی الغیب نو دا ابو ہریرہ رضی جنابت پتو سناو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت پتو سناو درې کې د شيابورره نو را خوب پر پاسې دلی استلامو ضرورت واتا او بس نبی علیہ السلام او سلام علوشری دا نګې نېجره په حالت د جنابات کې ورزیدو او بس اللهم قبو و صدق وسمل او شوی نو او اوص اللهم روان نو بي السلام و سلام او شوی زه دې جمله لږ وضاحت چې ان المؤمن لا ينجسو مؤمن نفسه کې او نه غندې کې نجاست چی گمدر و دو قسمہ دے یو نجاست حقیقی دے نجاست حقیقی نازل و قسمہ دے یو مرئی ابل غیر مرئی یو او بل غیر مرئی مر ایچ اخکاری و غیر مر ایچ اخکاری درین دے نجاست حقیقی ذاتی لگا خین زیر شو درین دے نجاست حکمی دا نجاست حکمی دو قسمارے اعتقادی او بدنی بدنی لیکن سڑے زگمدنو جنوب شیعہ بے عدد سشی دا نجاست حکمی بدنی دی دویم دا نجاست حکمی اعتقادی نجاست حکمی اعتقادی سیدہ او سو ان المؤمن اللا یا انجسو نه نا گندہ نو اولا نیکی شو چه نجاست حقیقیو مرئی آ غیر مرئی بغیق و مسلمان سخا کی گئی اسو پی روالا او پی سخا کی گئی کنس خا کی گئی غشان روالا ویل پی سخا ندا نفی نکی کہ مسلمان نسخا کی پا لغا نجاست حقیقیت کماری ایویو کو غیر مرئی باقیس کی سخا کی جویج پا نجاست نجاست حکمی بدلی تاقی نفیم نکی ذکا چه جانابا تو ترازی تو نجاست حکمی بدنی دا وطم سے کی گئی عارضی گئی دا نفیم نگئی دا نفیم نگئی درین چکم نجاست حقیقی ذاتی او حقیقی سے شے ذاتی ان المؤمن اللائن مؤمن چکم نو نسخا کی المؤمن ذات بالیت نه لري نه دانه سييده ذات سنه نه لري بالیت نه لري چېږي هغه الله اس لگاول او هغه سره ناس ته شي سړې ښاكي لگا د خنزير ذات سره بالیت دې ذاتې سفه دې المؤمن الا ين جس او بل نجاسته اعتقالي اے مومن نساقی پنه جا سکی اعتقادی سرا دا قیدہ زکه اخر مومن نایم مومن دی ول بل انما المشركون مشرکان خاری مشرکان گندری مشرکان سری قاری دغه کم, کم نجا سکتے جنوال ایمان چه اعیانو هم نا جساتون از از اتون اصخالی لکه دخانزیل نا مشرک و جمعات توم ندا پر از اگر دیران شو چه جمعات تراغ لکه دیران شدی و تراغو اصخالی او فلاس پر که لکه غلو کې چه دلاشوو دسر و بیابا لاشوین زی خواب صابون و اعیانو هم نا جساتون ادیو اجنا حسان بسر رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی من صافح هم فلی اتوازا چاہ چاہ سر لس وی لاؤکن و لس دقیقی وینزی لس تسکی لس تسکی کمینا وینزی جمہور علماء ذکرکی چدا نجاستوں میں اتقادی دے نام زاچین دے انسان زاک خان دے پونس ذات د انسان خانه ده جناب نبی له صلوات والسلام سماوا مشرک ولا ابو جومات کې تړلې کېدو بجومات کې څه کړو تړلې ابو سفیان راغلي د سه له هوديبي مسله چې وا ابو جومات کې د مسواکې مسکه اعلان وکړه اگر چې جمعات نه شړلې نو اصل نور وا که چې نو ذاتون داغی نجس نو ابن عباس نشی نقللي لی چه این اعیان هم نجستون کل خیمزیر او یاد ها سانی بسری نشی نقل من صافح هم فل ی توزع چه چو سر مصافح هاو ها کهو دستیو کی دات کمننو محمول لی پا شدت کراحت پانی او مبالغتن چې د نفرت پیدا شي پیدا سپهراشي نفرت پیدا شي او قران کریم وي وېریث سوم مین عمل شیطان با غل وي وس نظر د غیر الله ته او جواره او شراب او تخلف لري د عزت په نظر کېدل شراب او د عزت په نظر ګوري داسې کمندونو نورو سجنو دا خلک چې کمزورو ډیر په عزت په نظر باندې ګوري خو یې گئی خلاق خبر ادا دا نظر د غیر الله ته ورداوي قران رځ ذکر کړه چې په پاره چا نفرت پیدا شي چې دا وولي جلدو ته خو نه دا د دې شیږي خاروانا دا دا نقرد قیدا کولا دا پارا قرآنم دا نجا سنتا که ذکر که دا دا پارا چه دیده او وره په پانا لرونو وره دا اصخا دی فردود دی دا اعتقا دینا دی دل دا منگا ہوئی چه این المؤمن اللا یا جس مؤمن جه کمنو دا سے نصخا چ هغه سره دې چکبه نن مخالفت سره شي ناجایز شي مخالفت یو سره ناجایز شي او نا صفاسته چې ګنده هغه سره ناجایز شي داس دصفه کیه خو نن نو مرقاره دکوه مرمن خداب رضی الله تعالی نو هغه ذکر کړی چې نبي عليه صلوات والسلام ذکر او ما خطه در رسول الله صلی الله وسلم ان تصيب الجنابه من الليل چې د شپې ورته جنابه ورسي عمر رضی الله تعالی او نبی عليه السلام نه تاسو کو نو فقال له رسول الله مطلب دا چې شپې په اول هيڅ کې ځکه کندر جنوب شمه حرمت له بیا جماو شه مه سلامږي مباول عیسی کډاوشي مبا کاش په ورځه علامه دې کېدل ځای دی چې بیا په خپل تم راپا سماوارکې موصل کوما کار څنګه چې ګندرو جنوب شمونو ډایرکټ وسکیږم غوسل کوما ډایرکټ په غوسل کوما نبي عليه السلام ته وي توض و ارسل ذکرك ثم نم او د سوک او ولندموینځ او بس بیا او دشا بیا سه کم نرو دشا داوود زاہری ده دی هغه بانده خائلنه اگا زاہر دا واجب دي زکاوی دا امر راغل اره امی توضع و اقصد او تم منم نا غوی چی بغیر دا او دسنا او بغیر دستین جانا ادینا چی کم دنو باغیر او دکیدل جائز نی جمہور امچی ناغی پر استحباب بانے قائل لی پر استحباب بانے قائل لی جمہور دلیل یو پی نظم نمبر روایت ہو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاحضكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى على نسائي بغسل واحد النبي عليه السلام طول ببيان وصرا جماوقا اخر کہ به یا غسل کاو امس کے 10 10 سے تذکرہ نشتا دارنگی دی ورپسی روایت کیوئی ورپسی نو ورپسی کی سلورم کی نبی ازا تا حدا کم آله ثم عراد ای یهود فلیت وزا بین هوا وزور شی دوبارہ دو جمع ارادی بی نمانس کے دیچه گندنو دوگو کی غسلو کی تغا اودسو کی نبالومینگی داس دنور و جوہاتنو دنور و جوہاتنو پرسطو سے کمدنو بل روایت ذکر کئی روایت نمبر سوارلسم آگئی کسی کمدنو ذکر کڑی دی چی نبیوں نے والسلام پرستو را روان دي ان شاء الله چې نبي رسول الله فرمایي چې با چې ما او عائشه رضی الله عنها وي ولا او نبي رسول الله اوته لا سننه وانه نو دا جمهور حمل کوي کو استهباب باندې چې دا استهباب دي دویندا چه دی که دا دوباره چه جمع کئی نو دی کې د آزا و تبرید راشی تبرید راشی نا غش کمدنو بیاجو دا دوباره جما د تا چه کمدنو تازه شی نو دی غسل دی غسر غسل و زکر سرا او دی عوضس سره دی چې کمدنو دوباره تازه شي نو دا افتحبابی حکم دی سوال اللہ رحمہ اللہ تعالی کی طہارت کبراہ بیا مشکل ہے جو کہ بیاو دیکھی گی لو کم از کم طہارت صغرا کا تے کبراہ کے پچھو صغرا تے نہ پچھ دی شی چ سناتے اس حاصل شی تواذا واصل زکرہ کہ تمنم وانا اش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا قال <سؤال> ابو النبي السلام بالد جنابت كهو اراده وکړه خوراق يا دود كهدو نو توضؤ او وله صلاة دا مو وي چې تو حالت په برانه شي کوله کمس کم سوره دي پوتو ليش وا نبي سيد الخدري قال قال السلام ذاتهكم له ده د پارا د تغرید او د پارا د تنشيط چې بدن کې نشاط راشي رجعت یود الجماو کې نو تسلط په بدن کې راشي پوتورو قصلت راشي جکالای دې دې گمده نو بیا اودس مودسو کې لګرا تا دې شي وتا علي توزه به نو ما اوزو ان دغه مسلم خان نو اسلامي تو په لاره ساهي اوسن وای پهناي شذر الله تعالی قالت خان نو يو صلی الله عليه وسلم يسكر الله عز وجل كل احيانه نبي عليه السلام به یادو ہر دم به الله یادو د دې دی باب سره مناسبت دې باب سره مناسبت دا دې چې لا کلي احیانی کی یو حالت د جنابت هم نکنه نو ځنه خل کوئی په حالت د جنابت کې ده الله نو مغسل جایز دې دا خبره غلطه ده په حالت د جنابت کې صرف تلاوت کول جایز دي قران آغا آغا دا او سنت دي جایز دي باقاعده ذکر او اسکار شو دعاګان شو هغه کول شي هغه په حالت د جنابت کې الله تعالی او خو خزجهز کې کول شي تلاوت نشي کوله تلاوت نشي کوله فاتحه په نیت د او د تلاوت نشي کوله پنیت د دعای وایلی شي د قران کریم دعای غان دی ربانا اتنا فید حسنا د پنیت د تلاوت نشوایلی پنیت د دعای وایلی شي سبحان الله الله اکبر پنیت د ذکر وایلی شي پنیت د تلاوت شدا د قران الفازلی شي و لا اله الا الله پنیت د ذکر وایلی د ذکر بنیاد پاره کم کمونو وایلی شي ماغه کار کوي هغدي زو باندې داراو علا ویم سوال لے چیز دن وقت کی جب آندا جے کمدنو اندام عورت خکارے بھی مہا غا وقت کی ذکر خلافی عدب دے اکا باتروم کی بھی بیت الخلا کی بھی دا غتم سنگال لیا دی یا جی ماں کے دی دا ټیم ٹیم سنگا اللہ یادی چالا کل احیانی جواب دا دی یو تا دی کل احیانی ہینا مراد از چې واردہ دی چی نبیر سلام دا ہر ٹیم خل سکرو ہر ٹیم بے اللہ بیتل خللا د واجبته نو د خپل ذکر راغ به وو کووسه او باید بیتل خللا ذکر راغ کنه بیتل خلانه بشراوت اغه ذکر به کوو دراوات خپل ذکر دتوی خپل ذکر هر ټیم به الله اجو کوو صبرته نو خپل ذکر دراتلو خپل دن نه کېدو خپل ذکر دراتو خپل ذکر نو د دې نه دامه رات دی رسول الله سلام هر ټیم دبار خپل خپل ذکر کوو او الله به یاد ساتو زه ودار چې ذکر یو له ثاني نه بل قلبي او ودا غته يم کوم کجبو به ذکر نه بند او خوشله به ذکر نه بند نو او ثاني رحمن الله تعالی لکلي چې د زړه ذکر چه ده کنه اچھا د زړه ذکر چه ده اچھا د زړه ذکر چه واغه ناجائز نه دي په بيتول خلاکی ځکه دا ځړچې دي دا په دې دنیا کې دین نه دا بیتول خلاکی نه دي خبر باندې پوهه دا دې دنیا شي نه دي دا بل ځای کې ذکر کوي نه کار دوی وژنه بیتول خلاکی قلبي ذکر اغممنو نه نه یا اورت خاروي پاگا وقتی قلبی ذکر ممنون ہے لی اذکر اللہ عز و جل اللہ احیانی مطلب اللہ ہر وقتی یاد سات المکار دی دی صوفیوں دی تصوف محنت دا دی بس چھے هر وقتی اللہ یاد شی او دا اللہ او کم یاد شی چھے منگا صلی ریش گیلتی وقت دی اللہ دی حکمونو دی نبی علیہ السلام دی تریکو مطابق تیر شی دم ریلم پاہر نارینا و زنان فارنده چې زموږ صلی الله علیه و اوقت الله د د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق سيږي. خواني عباس رضی الله تعالی قال اختصاص بعض زوالج النبي صلی الله علیه وسلم په جنت زلو بيانو په یو ټاپ کې جمع دنو غسلونو کوو ځکه چې تاب تالني طغر تپي شيږي. سوک پتہ تغار ہوئی ہے سوک پتہ تال ہوئی ہے خانک پتہ سوک ہوئی ہے لگن پتہ ہوئی ہے اب فاراد رسول الله صلی الله علیه و سلم میراثو کړی دی رسول میه توځه مله چې لاس کې ټپ مې باقي پاته وونه د سوه کې او ځو کې فقالت رسول الله هغه ته یوه رسولا انی كنت جنوبان زه په حالت د جنابت کې وم نبی صلی الله علیه و سلم جنابت نه راځي مطلب څه دی چستا نکم یو پاتې شي نو دا یو پاتې کې کمنو نه دا ندی دفلی دیشوی ندی بس آخو پاعت شوی حدین ادام علوم شوا چه سر رئی در خضی پاعت و ببانی او دسو که او علیشی در غسل نسو شوي پاعت شوي او نبی علی السلام دست کرده ده او دست کرده ده دا جایز دی نور یو ماه مستعملی دی یو ما مستعملی دی او بل مافضوله دی ما باقیه دی دل کنو شویولې بلکې دلته ګندرو ما بقیا سګي یعني یعني کی او شړې په احتیاط صحیح طریقے سره اوله عمل د بالټي نه اوورا غستلې او بزانه چولې او بیا بقای بالټي کې وبس شو پات شوې د پاغه بقيو او بوباني او د غسل کول سړي جائز دي هغه چې ګندرو جائز دي ان المعالاجنو بچه کم درونو پالی تیگی وانا عیشت رضی اللہ تعالی ناقالک کان رسولم یقتصر من الجناب نبی علیہ السلام بغسل جناب ادناو کو سم ایستد با او بی قبلانا تفلا یاو نبی علیہ السلام زان پا ماتاو دو مست کدل آمبل زمانا ایلی ما بلالا نو دو پا حالت جنابت کیون او نبی علیه سالته سلام با راغه او ما سره زانت او ما صاروه سملاه زان به داؤ لام بلی بیو نو مطلب دا ده چه ده نبی علیه سالته سلام بدن مت زمان تا بدن سرسسو بولا کیدو خود نبی علیه سالته سلام بدن با نپلی تیدو تو ده جنوب پا یعوزائی کیدو لسارا شه زاہیری گندگی نوی زاہیری گندگی داغه پروژا کې دوله بدن سره بدن پاليسي نه دا مهمه او نه جامي پاليسي سمه ست دې قبل اناغت اسلام فانا لين خلقنا من الخلا النبي عليه السلام مدد اصبات نراوت ويقرؤن القران ويقرؤن القران مغتب سبا او no, قران درس پیرا تاو کو نبی اسلام خو پیزو غنا و یاد یادي و یو قران او قران مجيد وي و يقولوا ان الله هم سر وي ډورم خو خبره سره خورا نو مطلب ز به او د سې په حالت کې جنابات نه د سې حالت کې د قران تلاوت سره جائز دی و جمنو ویل کچه ددا په دیولګي و که دیشی قرآن زایشی قرآن زایشی حافظ بی اگه بازان لسپاری آره آدست پی نئی آدست پی نی منچی آدست کولو تبی کمو نکی گی سپاری با دیشی بایدیشی با دی و خلک را قرآن ایشی و بردار پابندی دینا ختم بگنا چه خیر دی که آدست دیلی نم سکاوا خلاوات و یا قلمان اللهم دوڑا قرآن کم جایزه وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُوُوَ اوه يَحْجُدُوَوَرِنِ قُرَانِ شَيَوْنِ لَحِلْ جَنَابًا او نبا پرده که ده ده ده او نبا پرده ده ده ده ده قرآن مجید نهید سیده الهوات جنابات نام الهوات چهنا جنابات نام مطلب داره شده جنابات پا حالت کی تصرده جنوب شو او قخضا جنوباشوام نو ده اول چې غسل فرضي غسل ضرورت وته نزل چې غندنه د قران مجید تلاوت کرنا ده جایز تلاوت د قران ولا جایز نه لا پاکه خبره دي کې شک نشته دی مالک رحم الله باندې داس روایت نو حجت راځي واره ابن عمر قال قيس لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران نزل لي او نو جنب سیسر او قران مدینہ سیسر شان او قران کریم نه اغلې چې ګندرو نول ولي به یو خبره مونږ وکړو چې ګبنیه د دعا ذریعه آیاتونه لوی لولي زهر لسري جاید دی. انیا ته دعا زنی آیاتو للولی ضوار لسلی جایز دی انیا دعا زنی آیاتو للولی زوار لسلی جایز دی او تلاوت ور لسنے او که یو خبره لگا کئ هغه دا چې یو زنان نه معلمه او هغه له کابلونو ماشومان سبق لرا دي ام چې هغه له کابلونو په میش کې و اتره دي سگهي شوتی کئ خبره باندې پوسوي لکه وڑی دي خبر نه کرے چې چلنه اندا وسی صاحب کتابی ناغی طبق زائی کی یا واقع برا خدا را جزوڑ دیو رای یا دی منیٹر مقرر کی دیر صورتو نکی گی غیل چلون ورزی طالع دور ضرورت نیشت خیر رای ناغیل چلون سکی گی ورزی بل دا غیل تپری روا دیم خبار و فقاها دا ذکر کی شدار پورا جملہ دے نووی پورا جملہ دے نووی نو یو یو لفظ یو یو اٹکے پاڑے اعجاز نشتا پا جملہ کی اعجاز دے جملہ کیسے شدے اعجاز دے نو پورا آیات او پورا جملہ دے نووی تقصیح دے قید نو لکا این یا ان اللذین اور باندې ووشي دغه چې ان الذين كفروا سواب ان عليهم ا ام لم تذرهم لا يمنون كافروا بكم او څه دغه ما په سیوایه نه داشان دي نه گی دا د غرض کې دی و چې د طبیعت مليکسندي کیخره ګورته کنه شمه وایله نن تقتیو ده څه کوي ودا مانگا اسے دواغورا غیت اقبالا پاتای آئی با دی خبرانی کوئی گی لا تقرال حیث ولل جنوب شہ من القرآن سئیس ایز دو قرآن نیلولی وانا عائشت رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ وجیہو حازیل گویتان المسجد دا مانگا ہوا چې چه بیت اللہ شریف چه کرنے دو بنت الله شریف جان نه شاعر الله او جمعهونه شریف مساجد دار دی نمونہ دا هر دی نمونہ دا ور دي تعذین جو وی په بکر راغه چې په حالت د جنابات کې جوه طلر نشي جمهور ایمه ودی قایلی امام ولیفای امام مالک رحمہ اللہ تعالی جمهور بدی قائل نی چې جمعه تطلل او په جمعه دل تیرېدل دوړه نه جايي پاتل فرض رسول روانه قرآن مې جمعه چې ګمندرو د جنوب د پاره روانه غلون نو وی صلی الله علیه وسلم امام شافعی رحمه الله تعالی نے مرور جائز نقل ہے۔ چې مرور جائز دی والا لکه دلته میراث سره چې کمنو کمره او د ژوندوب شو یا د جمعه او ژوندوب شو او دا چې زیه رسول خانه ځا ته تل ول ول سری جائز ده د وصول بنیت په جمعات تلل سری جائز ده مرور سری جائز یا دې غاره ترجمان نا کمره او غاره د وصولخانه ده د بهر دی چې ګمره څه شوی دي جنوب شوی دي او چې وصولخانه رسول الله وجمعه خپل لیدل نو دا ور لسی دي جایز نه има محمد بن حنبل چې ګمره نو هغه حایز مطلقاً نه جایز وی او جنوب د पाराوي چې او د سوه كيلو بیا مورود جایز دي بلکې مکاسم جایز دي امام احمد رحم الله حایز مطلقاً صحیح جایز هغه مطلقاً جایز او جنوب چې غندنه ده او عضو سره مکاس جایز وي حایز مطلقاً او د جنوب چې غندنه شړي دو اوزو سرا مکست دے جا چودر سو کی نناس طول صدا مذاہیب خدا دلائم سی گمدن و مخ و طرب د جمہورو باننے دے امام شاقی رحم و اللہ تعالی دلیل اللہ عابری سبیل استثنارہ اللہ عابری سبیل ولا جنبا الا عابري سبيل आवाज گندنو واطا پلا تقبل الصلاه پاږي وي او په دريقه ذ سنت استخدام ولا تقبلوا مواضع الصلاه وانتم جنبا امنيږي کې تاسو څنګه گندنو زائد زمانځتا مگر چې اصلي تاسو بالا د جنابت کې الا عابري سبيل مگر ها جمعات لا رفتی تیره گئی نفیسری جایی جمور دا جائز نوی دا نوی اغیده استثناء چه کم الا عابری سبیل لحتی تقتصلو نوی دا مستثناء مقادم دا دا حتی الا عابری سبیل ولا جنوبا حتی تقتصلو الا عابری سبیل اومن سمن دیکھئے گئی پر حالت جنابات کی تردیش اولام بائی او کدو غسل ضرورت او بنشت او بنشت او اللہ عابری سبیل مگر که مسافر ای نلک سبرو کهو که میرا روان با نور بسی بیارت ایموم حکم سکڑ دے سکر کڑ دے نو غید او اللہ عابری سبیل استثناء چدا نداد و اللہ تقرب صلات نووی بلکہ دا حت دا چانووی دا حت حتا تات سلونو او د جمهور د لا اله حدیث سنی روان دي مرورم جائز نه نسخه پک لکه پارس غد جمعه د جمع دی جمعه د سر کې طالبو ته دې ته پہلا مسلم او د رسول غانې تدین سبق چې مرور و ده څنګه نه جائز نه و هم څلو کی ته دیو کې مورود د بارا بس مورود د بار د سو کی ته کی کی سغت مړه نور تا کله فص په قاوی کلیه فائده تعمقه پیله کیه هاګه کیصه لا لگا چا صادربزر ددا سدا شکی یوړه سره بروانی لگا کنه فل فل صادر د ځن په قوت اسکی دی له کله تکل چل لاله آل هاګه کل چل دیر ګران کار دی وستقوم دیوږي وانا ايشه تقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه هذه البيوت وريدى كمري ودا كم کوټه د جمعهتن دال کفرس کا د جمعه ته د جمعه نبی رسول الله صلى وسلم په دور کې خور دینل غوړو کې او د جمعه تو او د کلکای دي زه اگر دیگ جو ما یو ورو یو بسو اگر دیگ پر بار کور جلو یو صدیق آنی تک ور راوارا او بل غلط ورسکا باہر دید خزنانا پاگ دی ارادی و دا یو کلکای پر خودی وچی در وسط را اگر دیگر کمری جلو که دا کلکای دی چا شی ورشی و باہر بل غلط دروازی شی اگر وانا من دانسه کورونو زاغی ناغی یو کڑکای چه تاوا جمعات تاوا چه درموز در آگر نگیجی لیکن و نبی علی دا تولی ترکای بن گئی نا بن گئی دیکی کلا دی برالت دا جنابت کی جمعات تراؤی نا وان کئی دایو حدیث تے دیکھ کابلگرام شرط رحمه تعالی دی ساله چه سدو آنی کل خوقتین إلا خوفتى ابي بکر شيغان وي الا خوفتى علي مگر کڑکې د علي پریری او نور کڑکې تولې سکے باندې کې نبی عليه الصلاة او اصل روایت ته چټوري کڑکې باندې وکړکې د ابوبکر په ریری ابوبکر کڑکې پریری هغه وی الا خوفتى علي ودې باندې کا پروگرام شته الله تعالی له کلی دا دا ال خط عي چه د دا ستحیح نهدي او الله کو خط بكر چې د دا سری حی واوا عن المجد واړ دا جممات د زماه لا پورونه د جمماتنا لا حل المجد د ح ولا ج پ کې سسناگانی شته لاحل روان نظرم جمماته د پاه د حزی پهلا جوب او نه ک س کمله روان تفارد جناب والا دوڑ د پاره چې غندو روانه کړو وا علي رضی الله تعالی عنہ قالا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا تقول الملائکۃ ملائکۃ بعتن نوب داخلیږي فرشته دا چې او پورتا دی فی سوره صفاری کی سوره فی د زیرو صورت په پاږي او نو په کیسه ولا جنم او نو چې ګندلو جنمو او نو جنم چې دا درې فکی وي ما ريكورد تر پرشتید داخلي مطلب دارد چې د درې سره د فرشتونو لګي د درې سیسونو سره د فرشتو اختلاط نه راځي صورت چې تصویر د زیرو دا ذریعہ د کمندنو د عبادت دا دا دا او اسنام د دینه د کمندنو شرک دنیا تراغله دا نجاسته ایتقادی الاولی نجاسته سره ولی ایتقادی راول او قلب د د پلیت دی د ګدل سره نجاسته زلون زاینو کې سپیته شته هغه له سواله شیطان د اختلاط د شیاطین سره ډېر دی دیو جنہ پہ زناو روکی دے سپی نظر لگی سپی سے لگی نظر حدیث کی دی چھدت اب اڈیر دیت نو گوری دست پہ دا سیدہ سیگوری کنا نا پہ دست اب نبی علیہ السلام ہوئی پہ یو تکڑای رخصت آوا پہ یو تکڑای رخصت آوا نظر نگی دیم نظر اکول پہ سپے مارو او پیشو سپے مارو سشے پیشو دا اسلام الغلور في مرتسل بكلي چه دي درو واه وسه لغي نظر لغي نه دایف وسوی او چیزی په حیوانات کې د دې نظر لغي د پیرانو نظر لغي نه واجداني چې جنیدو دا نظر سره سږ د نظر کی انسانان سره سږ کی د نظر کی کله دغه سي ظلم سګي دا نظر کل کله تیرېږي دا نظر کی پیریا نه دا نظر کیلا او د دریو سيزونو سره او چونو پوسټمالي پلیټ په هاراتو کې نشته د دریو سره د غمونو نو فاريشتو دا غېده لګي لا تدخل الملائكه بيتا فيه صورت فدیبه نے گمدنو الفوائد سی حافظ القیم رحمه الله تعالی کے لیے 6 کم زڑکیم چه گمدنو اس کو د سوارے حسنوی امنہ چه گمدنو د سوارے حسنوی معرفه لاهی د تنه چېږي ځکه معبود چې دی ولای ارزابه عبادت السور هغه کومه په عبادت د صورتو خوشالي نه د صورتو باندې کومنه د ځوان لري کای بیا د کمرې کی قضا سورون مخامخ لګې دی لوي خې طرف یا مخامخ لګې دی لوي خې طرف ته لګې دی لوي نبیان پا داگا کمران کی منس شکندنا مقروح تحریمی دی یعنی واجب علی آلد واجب علی آلد او کب موحان زائی کیوی لک اللہ دی خفیب سڑھا اک دی لکا نا اس کالین مالین کی نیگا نا اغیبانی خفیب سڑھا اک دی یا اگرس طرف تی دی اللہ موحان لی بیاوی شکندنو دی لا تدخل الملائكه نده نکیږي چې کوم درو فرشتي او پورته په صورت چې بایکی کوم درو صورتي بوتپا نه لا کور نه لې ولا قلب انسپه ولا جونم او له چې